Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedna emisiju Sektor 3, emisiju u civilnom društvu. Današnja gošća nam je predsjednica udruge za oslobe s mentalnom retardacijom Karločke županije Rajska ptica, gospođa Katija Baničević. Dobar dan. Dobar dan. Prije svega zahvaljujem na pozivu emisiju. Također, pozdravljam cijenjeni slušatelje. Za početak, sve vas je potaklo da pokrenete ovako jednu udrugu Human, e, humanitarnu. kakva je situacija općenito u Karolacu Karolačkoj županiji bila prije nego ste vi krenuli sa rajskom pticom? Najprije bi rekla da kako je e, moja kći završila to radno osposobljavanje, u tom momentu našla sam se u jednoj nezavitnoj situaciji jer njenom, o njenom zapošljavanju nisam mogla uopće razmišljati, a znamo svi zbog čega znamo da je nemogućnost zapošljavanja prevelika. Zato sam 1998. godine još sa 12 roditelja krenula u osnivanje udruge koja danas broji 60 nominalnih članova. Jer u to vrijeme na Karlovačkom području nije bilo niti jedna takva udruga koja bi mogla tako, okupljati tako, djecu sa takvim e, potkiškočama. Jeste kontaktirali moguće u to vrijeme neke Stručnjake relevantne. Prvi e, suset e, uopće da razmišljamo o tome kako e, da pomognem svome djete tu poslije završene škole i da nađe jedno mjesto, jedan prostor gdje će se ona sa svojim prijateljima osjećati ugodno, sretno, prihvaćeno, e, nije bilo. Da sam ta saznanja pročula u Zagrebu, da postoji mogućnost osnivanja tih udruga i ja sam tako krenula u, u gradsko poglavarstvo i u ovom odjelu za društvene djelatnosti dobila sam punu podršku od gospodina Zaborskog, njegovih suradnika da dakle sam krenula na osnivanje te udruga. Na koji način je opće teklo? Posnivanja organizacije Rajsko ptica. Pa čujte, bio je to vrlo e, mukotrpan posao, borba s vjetrenjačama na raznim, raznim područjima i mjestima gdje nisam trebala to dobiti, ali sve u svemu, to je sve iza nas i toga se ne bih htjela sjećati, jer sada se vide dobri rezultati, sada se vide i, i puno, puno e, naših sugrađana koji su tada bili i na pozicijama gdje su nam trebali pomoć, su sada izmijenili svoja mišljenja i vrlo su nam privrženi i puno nam pomažu. Na koji način ste došli do ha, e, svog članstva dakle, za pokretanje organizacije? To. Prvo sam otišla u Centar za socijalnu skrpu gdje sam također do, naišla na vrlo vrlo pozitivne razmišljanja i veliku pomoć. I tako da sam ste u tom Centru za socijalnu skrpu dozdala za nekoliko roditelja koji su već njima davali naznake da bi željeli da se u Karlovcu osnuje tako jedna udruga gdje bi se ta djeca njihova također mogla družiti. Onda sam išla najprije i neke sam ljude znala i znala sam jer je moja vči išla na baniju u ovaj centar za radno osposobljavanje gdje smo također roditelje upoznali i tako da smo se jednostavno u jednom rasporu sreli svi zajedno organizirali sreli i dogovorili da vid tako krenu, je. Okej, ja okay, mislim da jedno malo pauzu napraviti poču na sto. Pamtim samo sretne dane. Pamtim samo one noći, koji sam bjelili s tobom, sanjajući i ljube Antim samo srpet me da samo ona jutran, ko je bude naša tjel zagrljena kao mrtva. Ja mis sam kao ti, no antim znamo smo. Ja mis sam kao ti. Moj to Na na Pa ljubav trija Samo kamen I bez puče Pamtim Samo sretne dane Oko nas Je voda rasla Pamtim Samo sretne dane Da bih Našu ljubav Spasla Ja nisam Vratil Da pamam Dan, oko nas je voda rasla, tamtim samo sretne dane, da bih naša ljubav spasla, ja nisam kao ti. dale smo sa našim našim gošćom predsjednicom udruge za osobe s mentalnom retardacijom Karlovačke županije Rajska ptica gospodin Katijan Baničević. Evo onog dijelu dijela pričali ste da ste vi prva organizacija u Karlovcu, Karlovačkoj županiji koja se ovako sustavno bavi osobama s mentalnom retardacijom. No, sjećamo se još 58. godine osnovano jedno društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom općine Karlovac. Ta organizacija se ugasila negdje pred rat, je tako nešto? Da, da. Evo ja vam moram reći da Ove godine sve aktivnosti i svi događaji u udruzi u znaku su obilježavanja proslave desete godišnjice kontinuiranog rada udruge Rajska ptica. Međutim, moram vam naglasiti da naša udruga je sljednica u, e, doruštva za pomoć mentalno retardiranim osobama općine Karlovac, čije su aktivnosti povrmeno prestajale, a posebno u predratnim i ratnim godima nama, da u ovoj godini u kojoj slavimo desetu godišnjicu kontinuiranog rada uduge Rajska ptica, ujedno slavimo i 50. godišnjicu rada osobama s mentalnom retardacijom. Možda mi sad nešto, evo sad malo da se maknemo od samog nastanka, možete mi sad nešto reći u stvari o samim ciljevima koje ste si vi naveli kada ste išli ustavnovljavati organizaciju Rajska ptica? Naši ciljevi su o osmišljavanje unapređivanje i organiziranje obavljanja različitih oblika rada primjerenih sposobnostima i mogućnostima naše djece, kao i organiziranje različitih oblika produške članovima njihovih obitelji. Djelujemo ujedno i na senzibiliziranju javnosti u svrhu prihvaćanja osoba sa intelektualnim teškoćama u njihovoj sredini. Tu senzibilizaciju postižemo vrlo jednostavno. Tako dakle, da imamo jedan partnerski odnos roditelja i stručnjaka, defektologa, profesora, liječnika, likovnih umjetnika, socijalnih radnika i sl. koji posjeduju ljubav prema našoj djeci i svakodnevnim svojim strpljivim radom osmišljavaju raznovrsne radno okupacijske radionice, športske aktivnosti i koje se provode kroz klub Rajska ptica koji smo otpa neposredno iza osnivanja udruge koja je kao pravni subjekt Klub je ustrojstveni oblik rada udruge. I... A na koji način Karlovačka javnost gleda na vas? Koliko ste simpatični, koliko vas podržava, jer imate neki problema, da možda osporava neku ono profesionalnost, stručnost? Sa velikom zadovoljstvom i s velikom srećom u svom srcu kao opet kažem majka i voditeljica i predsjednica ove udruge, moram istaći da smo s našim radom i našim predstavljanjem našim e, sugrađanima na jedan kvalitetan način uspjeli postići prekrasne rezultate da se uopće u nijednom momentu niti jedan naš član ne osjeća neugodno u našoj drakoj sredini, našom prekrasnom karocu. Kako smo to postigli? Znamo dobro svi da e, smo uz naš veliki rad uz trud naših voditelja kroz ove radionice koje ću malo kasnije broj. zatim i mi smo imali jako puno i imamo sada su isto u tijeku puno naših predavanja radionica i roditeljima i našoj djeci kroz koji oni i također stječu jednu e, sigurnost, mogla bi čak reći i psihološku, da sa oni više naosjećaju e, da su ma, na marginama svog života, da nisu e, prihvaćeni. Da su uključeni u život grada i je, društva. Je. A, puno nam je tu pomoglo i to što smo mi stalno na atraktivnim mjestima u gradu locirani, koliko god nam je e, bil problem što nismo dobili dobrih 6-7 godina svoj Konačni prostor. Vi ste prostor. nekoliko puta mijenjali mjesto okay. jer su vam bile uh, prostorije. Da, pust, no... Puste se sve seli. je Selili smo se do pet puta ali koliko je to bilo teško i bolno, toliko vidim da je to posijalo jedno dobro sjeme, da smo na raznim lokacijama bili, te su sve lokacije bile na atraktivnim mjestima, sad gdje smo se našim građanima nametnuli, sa izlozima, s našim radovima, sa izložbama otvorenog tipa, tako da su oni o nama počeli razmišljati, da ipak naši članovi ipak mogu i znaju jako puno samo interesu Pružiti podrška i pomoć da oni to što znaju da i ostvare i da imaju prilike to e, pokazati. Ja, mi sad jednu malo pauzu napraviti, pa ćemo onda e, kasnije o vašim aktivnostima. Sklapo oči od bola i skrivao suze. A ona je ostala tamo daleko u noći zbog jedne. organizira za svoje članove veliki broj aktivnosti različitih od kreativnih, literarnih i tako dalje. Možda nabrojati konkretno o čemu se radi, koje su aktivnosti? Kako sam već malo prije rekla, za ovaj klub Rajska ptica. Eto, ja vam mogu sada reći sa također velikim zadovoljstvom da ih imamo devet radionica koje e, se bave uglavno sa radom djeca, a deseta radionica nam je za roditelje. Pa bi eto ja nabrojila ove radionice koje su za Djecu To je su e, kreativne keramička, likovna, cvjećarska. Zatim imamo glazbenu, e, onda imamo radionicu za engleski jezic, didaktičko-dramsku, športsko-rekreativnu. Zatim imamo radionicu samostalnog stanovanja u kojoj e, se uče naši članovi kuhati i servirati sve ono što treba činiti u jednom domaćinstvu, odnosno ujedno ih na taj način pripremamo na samostalni život u zajednici, e, odnosno možemo reći samostalni život u zajednici uz podršku. Ja? Te ova deseta radionica nam je radionica Briga o sebi što provode učenici medicinske škole koja obuhvaća brigu o sebi, brigu što se tiče higijene, zdravlja. A ujedno naša djeca su strašno sretna kad im oni dođu jer usput se radi integracija sa e, djecom jel? ili odraslim osjetama gdje se oni vrlo ugodno osjećaju. Pa evo, neki vaši članovi su od 1998. do danas već odrasli. Da. Više nisu djeca kao što ste rekli. I e, evo ovo je posebno interesantno radionice samostalnog stanovanja i briga o sebi. Da. Imali neki nekih članova koji sada već e, Dakle, samostalno uh -huh, žive uh -huh, negdje uh -huh. ili eventualno sa svojim roditeljima. Na koji način oni sada dalje prolaze kroz život? Koliko im je pomoglo ovo ovdje što su kod vas naučili? Pa moram reći da su oni što se tiče savladavanja uspjeli i jako vole to raditi. Jer to je jedna i druga radionica su povezane za pripremu za život uz podršku. Međutim, mi do sada nemamo niti jednog člana koji, je, koji živi samostalno. Svi su oni zbrinuti sada u svojim obiteljima, što ne znači da za kroje vrijeme će nastati problem. To su osobe koje već imaju roditelje u zrelijoj životnoj dobi, gdje i roditelje strašno brine problem Kudo će moje dijete kad ja bude morao proći? Ja? I krenuli smo s ove dvije važne radionice za osposobljavanje za život samostalni jer nam je u perspektivi i osnivanje udruge za inkluziju kroz koju bi se mogli organizirati stanovanje samostalno, naravno to stanovanje njihovo samostalno nije to tako kako to mi mislimo to je vrlo jedan ozbiljan, vrlo zahrevan i vrlo skup projekt a imali li tu neke pomoći od grada ili od državosti, to je veliki problem. Taj mladi čovjek ostane onda bez neke da. pomoći i ko onda tu uleče? Znate, oni su svi i ja sada jako fino zbrinuti. O njima brinu roditelji, oni su navikli na taj svoj stan ili kuću i sada je to za njih veliki šok da ih se sada Stavlja u neki dom i to trebamo izbjeći da ta osoba ne dožive takve traume, zato se i krenulo sa tim organiziranjem života, ra, stanovanja u stvari naših članova uz podršku zamata, u tim stanovima. Kroz razne ustanove vršimo neke pripreme kako to kad dođemo mena, da to će to biti godinu, dve ili tri najduže, da to i realiziramo. Prije svega, mi moramo imati veliku podršku lokalne zajednice. Kad se to nakon određenog vremena uhoda, bit će puno lakše. završili sa natuknicama inkluzije. Sad, za sada inkluzije u Karucu ne postoji. E... A ja bi e, samo se kratko osvrnula na tu temu. Mi smo na dobrom putu organiziranja i osnivanja inkluzije u Karucu, ali e, tu nam još predstoji jako puno obaveza, problema koje trebamo riješiti da bi se e, moglo to Kvalitetno pristupite takvom jednom ozbiljnom i zahtjevnom, a i vrlo skupom radu. Vi dijelovično nešto radite na tom polju kroz vaše ove redovne aktivnosti što smo čuli malo prije. No, što se tiče edukacije samog članstva vaših i voditelja i općenito Karlovačke javnosti, sve skupa nekako usmjereno prema tome kroz vaše aktivnosti. Vi ste dosta vi napravili kasenzibiliziranju karlovačke javnosti, upoznavanju sa problema sa vašim članovima koji redovito i sudjeluju nekim gradskim priredbama i u životu grada. E, pa možete sad da nevo nešto reći o suradnji općenito sa Karlovačkim organizacijama i sa organizacijama van Karlovca? Prije svega mi smo roditeljska udruga, znači mi jako vodimo brigu o mogućnostima i sposobnostima i e, trenutnom raspoloženju naših članova kada su oni prisutni na novim radionicama. Tako dakle, da često puta te radionice moramo istog dana prilagoditi njihovim trenutačnom e, situaciji da bi oni bili zadovoljni i da bi mogli e, kvalitetno taj dan sa tim s našim e, e, voditeljima koji su stručne osobe da bi oni to, taj dan to odradili kvalitetno. To sam rekla zato da malo približim našim slušateljima da kroz ovih devet radionica za našu djecu mi radimo na edukaciji i na integraciji naše djece u lokalnu zajednicu. I ne samo kroz ove radionice nego i na još mnogo drugih načina kao što je na primjer odlasi na izlete, godišnje odmore, posjete e, drugim e, našim srodnim udrugama. A s kojim surađujete organizacijama ovdje u Karlovcu? Prvo je osnovnostno članica e, Saveza udruga u Banjavčićevoj. Zatim sa svim tim udrugama koje su uglavno uključene u tom savezu, dosta uh, družimo sa udrugom za, uh, za zaštitu i promicanje prava djece i obitelji, mladeži izvorom, e, također i sa udrugom domaći. Imamo uh, suradnju i sa ženskom grupom Korak i, i sa udrugom Dijak. Imamo i do, do, do, dobru suradnju sada i sa školom na Baniji, sa, odnosno s centrom za e, odgoj i obrazovanje djece i mladeži na Baniji. E, dio naših članova je kod njih u, u grupama i u školi koji i, i završavaju radno osposobljavanje idu i kod nas u poslijepodnevnim satovima. Jako je važna ta dobra suradnja sa školom jer kada djeca završe školu na baniji, oni dolaze svojim kućama i naravno da je sljedeći korak tih roditelja da dopeljaju svoje djete je kod nas i da bi nastavili kontinuitet sa svojim vršnjacima. Možda nešto reći ovim seminarima? To su seminari za roditelje ili za voditelje vaših aktivnosti? Kroz našu udrugu je prošlo već jako puno predavanja, seminara, psihoterapijskih radionica, što je pridonjelo kvalitetnom življenju naših roditelja, a isto tako i vrlo kvalitetnom približavanju naših stručnih osoba koje nam vode radionicu. Naši, ako ću govoriti sada za baš konkretno što ste me pitali za ove voditelje, voditelji na tim seminarima dobe saznanja približiti se, pristupiti našem članu u možda u nekom momentu kad ne zna kako da se postavi. A što se tiče roditelja? Imali smo seminara, evo sada nam momentalno je aktualan seminar o spolnosti za osobe s mentalnom retardacijom koji će ići u, u pet predavanja. Ja mi sada još jednu pauzu pa ćemo onda prema kraju emisije. Sada smo u ovome prošlom uh, dijelu pričali o edukaciji vaših članova njihovih roditelja, vaših ovdje volontera, evo da malo obduciramo i slušateljstvo o, o mentalnoj retardaciji što uopće je mentalna retardacija koliko u Hrvatskoj ima ljudi sa mentalnom retardacijom evo ja ću sa velikom radošću vam dati informacije s kojima ja raspolažem e, na svijetu postoje četiri osnovne grupe invalida a to su slijepi, gluhi, tijelesni i mentalno retardirani što čini svi zajedno čine 10% stanovništva od toga, ova posljedna grupa, mentalno retardirani, je najbrojnija, nažalost, ima i prema svjetskim podacima o zdravstvu, u, na primer, u Hrvatskoj ima 3% stanovništva e, s mentalnom retardacijom. To je Što, to, što znači? Što znači da na 4,5 milijuna stanovnika ima 130.000 mentalno retardiranih osoba. To je jedna velika brojka, ali nažalost e, ne stavnira nego se povećava broj rođene oštećene djece. E sada, za razliku do, od ovih tri grupe invalida, mentalna retardacija nije bolest, već stanje najčeš, najčešće nastalo zbog... E, nesmetričnog spajanja muškog i ženskog kromosoma kod formiranja embrija. A još češće oštećenja nastaju zbog komplikacija u porodu, što je najveći broj mentalno retardiranih koji tako nastane. Također moram vam reći i da razkod mentalne retardacije razlikujemo četiri stupnja oštećenja a to su e, laka mentalna retardacija, umjerena, teža i teška. U našu udrugu su uključeni laka mentalna retardacija i umjerena retardacija, jer ova teža i teška oni nisu za ovaj vid e, brige. Koliko vi sad imate tu volontera, odnosno stalno zaposlenih? Mi imamo jednu osobu zaposlenu, to je socijalna radnica i imamo devet honoraraca. To su voditelji aktivnih? To su voditelji tih naših radionica. Ja sam volonter. I imamo još nekoliko volontera iz grada koji nam u određenim segmentima su potrebni da kad nam trebaju ih pozovemo. Ja bi iskoristila ovu priliku i zamolila naše slušatelje ako ima neko interesa dobro bi došao u našu udrugu. Jer nam je potrebno kako sam rekla ovdje i umjerena Retardacija je neke osobe potrebne su individualnog rada. Zato bih molila da nam se jave volonteri, konkretno na keramičkoj. Imamo nekoliko članova koji zahtijevaju individualni rad i vahte za tim. Tu bi trebalo onda s njim raditi jedna osoba da se desi da oni osjete tu sreću, da su oni napravili nešto. A što se tiče vaših zaposlenika i vaših aktivnosti, evo, za kraj ne smijemo zaboraviti vaše donatore. Dakle, na koji način financirate djelatnosti i djelatnike neke vaše ubrane? Moram vam reći, do sada je to bilo jako veliki problem što se tiče e, financiranja zaposlenika jer smo ga morali financirati iz nekih bi rekli vlastiti sredstava ali to nisu vlastita sredstva to su sredstva e, koja se pišu kroz projekte ministarstvu zdravstva, socijalni skrbi ili ministarstvu obitelji ili još mnogim drugim e, ustanovama, odnosno ministri, ministarstvima i taj nova, to je novac iz proračuna. To je bilo jako mukotrpno i e, međutim grad i županija naša su vidjeli, prepoznali da ovdje mi stvarno kvalitetno radimo i brinimo se za naše članove. I bili su ove godine toliko dobri. Pa našu zamolbu pozitivno riješili tako da će ove godine e, djelatnica imati plaću od grada i županije. A što se tiče financiranja. E, Raraca. Zatim financiranje ovih materijala za radionice, to isto tako pišemo kroz projekte. Kako Karlovačke tvrtke prate u vašim aktivnostima? Zamolbu pišemo direktno na firmu koja... Jeste zadovoljni sa ovim... Sa pa radim. do sada sa ovim odazivom smo zadovoljni. Moram još istaknut jednu prekrasnu situaciju koju smo mi dobili. Radi se o tome da svake godine povodom 24. lipnja Međunarodnog dana Ujedinjenih naroda Ujedinjeni narodi u Hrvatskoj uz programe koje provode odabiru društveno korisne akcije pa su prošle godine pokrenuli humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za pomoć četiri nevladine udruge koje skrbe o djeci sa različitim tijelesnim i intelektualnim I u, Tako da smo mi, jedna od tih četiri, bile izabrane. Možete, znači, su, vi prije niste znali da, da ćete dobiti Mi smo dobili samo donaciju. pozivnicu. E, budite mi samo rekli vašem sadašnjem prostoru u kojem e, radite. Vi ste ga isto dobili ili kako zahvaljujući jednoj vrijednoj donaciji izvana. E, šta se tiče ovog prostora u koje se sada nalazimo e, i radimo, mogu s također s oduševljenjem reći da sam presretna i nakon naših pet seljenja po Karlovcu e, dobiti ovako nešto je stvarno e, velika lutrija. Kako nisam mogla ovdje u, u, u našoj sredini nikako s, uspjet dobiti prostor gdje bi se mi smjestili za jedno duže vrijeme, ja sam se obratila Središnjem uredu za upravljanje državnom imovinom vladare Hrvatske u Zagrebu. Nakon nekoliko mjeseci dobila sam pozitivni odgovor da smo ovaj prosto dobili zadovoljava vaše potrebe. Ovo je dovoljno velika kvadratura. Ovaj prostor ima 160 kvadrata i sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, prostor je za opuštanje, sanitarnog čvora, kancelarije i dvije radionice za kreativni rad s našom ljecom. To je jedan lijepi prostor, kvalitetno opremljen i funkcionalan. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Dao slobodno se možete javiti na neki od telefona 047 631 570. Faks je 047 631 571. Udruga radi od 10 sati do podne do 19 sati poslije podne. Poštovi slušatelji, uz ove brojeve telefona i adresu možete sve informirati o svim vijestima, aktivnostima i najavama sljedećih događanja u udruzi Rajska Ptica na web stranici www.klub-rajska-ptica.hr ili kontaktirati na email mail rajska.ptica.kt-kom.hr Katja, zahvaljujem. Vjerujem da ćemo se čuti i tijekom godine najavljivati vaša buduća događanja i aktivnosti koje tako u velikom broju organizirate. Vama poštovani slušatelji, želim laku i ugodnu noć i do slušanja sljedećeg utorka. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.